Я вирішив брати вола за роги. «Так хто з трьох везе його?» Рог в'їдливо посміхнувся. «Коли б ми знали, то навіщо б ти здався? Викрити одного з трьох маєш ти. Ти відкликаєш мене для жалюгідного обшуку? Зачепиш не того, то заріжуть чуба по голосовій зв'язки. Кожен з трьох велике цабе на своїй планеті. Один з них – Едвард Гарпонастер, другий – Жоакін Ліпський, «А третій – Андіамо Феручі. Ну як?» Рог мав рацію. «Я чував про кожного з них. Сподіваюся, що ви також мали нагоду. І жодного, як ви вже збагнули, не торкнись без доказу наперед». «Чи комусь із них кортить вплутуватися в таку брудну справу?» «Тут пахне мільярдами», – сказав Рог. «А це означає, що будь-хто з трьох плутається. А один таки вліз, як з'ясував Джек Яструб, перед тим, як його вбили. Джека Яструба вбито? На хвилину я забув про наркотичну загрозу галактиці. На хвилину я майже забув про флору. Так, і не без участі когось із трійки. А тепер ти встановиш, котрого саме. Візьмеш потрібного до 11.00, то матимеш просування по службі, підвищення платні, Відплату за бідолашного Джека Яструба І порятунок галактики Візьмеш не того Створиться паскудне міжзоряне становище Тебе вишпурнуть за вухо І внесуть у всі чорні списки Звідси до Антареса І в зворотному напрямку А якщо не викрию жодного? Запитав я Що торкається служби То це прирівнюється до викриття Не того що слід Тобто мені треба когось викрити але тільки безпомилково, інакше мене нагородять власною головою. Тонко пошаткованою. Ти починаєш мене розуміти, Максе. За все своє, не таке вже й коротке життя, потворний Рог Крінтон не здавався мені потворнішим. Єдиною моєю втіхою під час поглядання його була думка про те, що він одружений і цілий рік невідлучно живе із своєю дружиною в Марспорті. Так йому й треба. Може, я надто жорстокий до нього, але він таки заслужив на це. Як тільки рог зник з очей, я швиденько з'єднався з Флорою. Ну? запитала вона. Китюню, серденько, почав я. Є ще деякі дрібниці, про які не можу казати, але мушу залагодити, віриш? Тепер клади трубку, я все повинен владнати, навіть якби мені довелося плести великим каналом, Аж до льодової шапки у самому спідньому, віриш? Навіть якби я мав видріпати Фобос із неба. Навіть якби я мусив розчленувати себе на кавалки і переслати бандеролями. Пхе, сказала вона. Якби я знала, що мені доведеться чекати, мною тіпнуло. Вона була не з тих, кого брала поезія. У житті вона була практична особа. Але врешті-решт, якщо йшлося про дрейф при гравітації у морі ясминових ароматів із флорою, то ставлення до поезії не з тих критеріїв, які я вважав би найобов'язковішими. «Клади трубку, флоро», – сказав я поквапливо. «Я швиденько. Потім усе тобі відшкодую». Звісно, я відчував себе роздратованим, але трясця мене аж ніяк ще не брала. Не встиг Рог відійти, а я вже точно вирахував, як мені відокремити винуватця від решти. Це було легко. Слід би покликати Рога і сказати йому, але ніякий закон не забороняє мати насолоду від пива і кисню в повітрі. Все триватиме п'ять хвилин, і я подамся до Флори, може з невеличким запізненням, але з просуванням, підвищенням і слинявими поцілунками від служби в обидві щоки.